«Отже, ніколи хочеш знати, – каже Кирило Тур, – не на те, щоб Сомко гетьманував, а на те, щоб правда узяла верх над Кривдою. Візьме вона верх і без нас, брате Кирило. Може, се тільки на науку мирові і пустив Господь Україну в руки харцизякам. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем де бідою – Довести людей до розуму. Так оце ти зрікаєшся свого гайтманського права, питає Кирило Тур. А що ж би ти робив? Уже коли в мене були і други, і приятелі, були і полки, і гармати, да не благословив мене Бог властвувати. Другі мої і іскрені мої, отдалече мене, Сташа, і чуждахуся імене моєго. Так чого ж мені тепер супротив своєї долі пручатись? Старий Шрам не так думає. каже Кирило Тур. Думав і я гордо да не сито, поки смерть не заглянула мені у вічі. Ну, дармо, каже запорожець, нехай воно буде собі як хотя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 Я при запас такої розрив трави, що тільки притулю, так і к нечистому, й порозпадаються. Келіг сюди ноги. Підожди, брате, каже Сумко. Скажи перше, а ти ж як звідси вийдеш? Що тобі до мене? Іди лишень ти, а я найду собі дорогу. Гені, мій голубе, цього не буде. Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм. Чужою смертю я волі купувати не хочу. Смертю, засміявшись, каже Кирило Тур, казнає, що городить. Мабуть, тут от вологості в голові тобі завернулось. Може, думаєш, я тут довго сидітиму? Найшов, дурня. Ще до схід сонця опинюсь на волі. Як же ти? Вирвися звідси. Як та як Бог дасть? Мені вже про те знати? Хіба не чував ти про наших характерників, що намалює углем на стіні човен, сяде та й попливе, неначе по лиману? А Кирило Тур хіба, хіба вже дурніший до усіх, щоб і собі чого такого не видумав? Дивно мені, каже Сомко, як у тебе достає охоти жартувати, одважившись на смерть. «Ех, пане мій милий, – одвітує Кирило Тур, – ти ж уся жизнь наша не жарти. Помаже по губах медом, ти думаєш, от тут-то щастя, аж глялиш, усе одна омана, тим-то й кидаєш її за ні за що. Та що про те балакати? Ну, лише давай, міньки на одежу. Ні, мій голубе сизий, цього не буде. Як не буде? Так оце я перед шрамом-брехуном зостанусь. А що б же ти цього не діждав? Я тільки й радувався, що же, кажу, старий буркун побачить, що й наш брат-запорожець не зовсім ледащо. А ти в мене й послідню радість однімаєш. «Невже оце, щоб тільки оправдати Запорожжя перед шрамом?» – питає Сомко. «А то ж якого мені ще біса?» – каже Кирило Тур. «Ти ще подумаєш, що в мене на умі, як там кажуть, отчизна? Що от би то визволю своєю головою Сомка, він тепер більш потрібен?» «А знаєш що?»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 А я ж хіба виродок.